Ein deutsches Märchen Rapunzel Vor vielen Jahren lebten eine junge Frau und ihr Mann zusammen in einem kleinen Haus. Sie hatten keine Kinder und wünschten sich eine Tochter. In ihrem Haus befand sich ein Fenster, durch das sie einen wunderschönen Garten sehen konnten. Der Garten war voll von Blumen und Kräutern. Allerdings war der Garten von hohen Mauern umgeben und niemand traute sich ihn zu betreten, weil er einer Hexe gehörte, die über große Kräfte verfügte und jeder Mann hatte Angst vor ihr. Eines Tages stand die Frau an dem Fenster und sah einen so wunderschön gewachsenen frischen Salat. Er hatte eine so frische grüne Farbe, dass sie Appetit bekam und etwas davon essen wollte. Mein größter Wunsch, es ist von diesem Salat zu kosten. Aber der gehört doch einer Hexe. Oh, bitte tu doch was. Ich will ihn so gern probieren. Ich will nichts anderes als diesen Salat essen. Ihr Mann war sehr besorgt und überlegte dennoch, wie er seiner Frau den Salat besorgen konnte. Während seine Begier Tag für Tag stärker wurde, er aber nicht wusste, wie er den Salat bekommen kann, erkrankte seine Frau sehr. Ihr Mann brachte ihr jeden Tag etwas zu essen, aber sie lehnte alles ab. Sie wollte nur diesen Salat essen. Ihm wurde mehr und mehr Angst und Bange und eines Nachts entschloss er sich, seiner Frau den Salat zu holen. Mach dir keine Sorgen, Liebling. Ich werde dir etwas von diesem Salat holen. Aber es ist sehr gefährlich, Liebling. Hm, bevor ich meine Frau sterben lassen muss, gehe ich lieber und hole ihr den Salat. »Egal, was passiert. Ich muss ihn haben.« Als es begann, dunkel zu werden, nahm er all seinen Mut zusammen und kletterte hm? über die große Mauer und sprang in den Garten. Schnell schnappte er sich eine Handvoll Salatblätter und brachte sie seiner Frau. Sie aß die Blätter gierig auf und fühlte sich gleich besser. Aber eine Handvoll war ihr zu wenig.« Der Salat schmeckte so gut, dass ihr Verlangen nach mehr dreimal so stark wurde wie zuvor. Am nächsten Tag, als es dunkel wurde, ging der Mann wieder in den Garten. Ha? Aber dieses Mal hatte ihn die Hexe erwischt. Wie kannst du es wagen, einfach in meinen Garten zu kommen und wie ein gemeiner Dieb meinen Salat zu stehlen? Das wirst du bereuen! Bitte vergib mir. Meine Frau ist schwanger und sie sah den Salat vom Fenster aus. Ihr Verlangen nach dem Salat war so stark, dass sie glaubte, sterben zu müssen, wenn sie keinen bekommen hätte. Warum hast du mich nicht um Erlaubnis gefragt? Ich hatte Angst vor dir und glaubte, du würdest es nicht erlauben, mir etwas zu nehmen. Wenn das wahr ist, erlaube ich dir, so viel zu nehmen, wie du brauchst. Aber unter einer Bedingung. Du musst mir dein Kind geben, nachdem deine Frau es geboren hat. Ich werde gut zu ihm sein. Voller Angst. stimmte er der Forderung zu. Nach einiger Zeit kam das Baby zur Welt. Es war ein Mädchen. Die beiden Eltern waren überglücklich. Schon bald kam die Hexe und nannte das Mädchen Rapunzel oh. und verschwand mit ihr. Die Eltern machten sich große Sorgen und waren zutiefst traurig. Als Rapunzel zwölf Jahre alt wurde, brachte die Hexe sie zu einem Turm, der in der Nähe des Waldes stand und weder eine Tür noch eine Treppe hatte. Es gab nur ein kleines Fenster ganz oben unter dem Dach. Rapunzel wuchs dort auf und glaubte, dass die Hexe ihre echte Mutter sei. Je älter sie wurde, desto länger wuchsen ihre goldenen Haare. Die Hexe fand heraus, dass Rapunzels Haare magische Heilkräfte besaßen. Deshalb wurden ihre Haare niemals von ihr geschnitten. Immer wenn die Hexe zu Rapunzel auf den Turm wollte, rief sie, Rapunzel, oh Rapunzel, lass mir dein Haar herunter, Rapunzel. Rapunzel hatte prächtiges blondes Haar, als ob es aus Gold geflochten wäre. Als sie die Hexe rufen hörte, ließ sie ihr Haar herunterfallen. Die Hexe kletterte mit Hilfe des langen Zopfs bis zum Turmfenster hinauf. Einige Jahre später wollte Rapunzel aus dem Turm raus und die Welt da draußen entdecken. Aber die Hexe sagte ihr, dass die Welt da draußen gemein und grausam sei und dass die Menschen sie töten würden, wenn sie den Turm verlassen würde. Ich habe dich doch hierher gebracht, damit du sicher bist. Als Rapunzel 16 wurde, wollte sie zu ihrem Geburtstag einmal den Turm verlassen. Mutter! Was denn? Ich denke über etwas nach. Worüber denn? Ich bin jetzt 16 und alt genug, den Turm zu verlassen und meinen Geburtstag zu feiern. Wie bitte? Auf gar keinen Fall! Ich habe einiges über die Stadt gelesen und es klang so wundervoll. All die Leute, das Essen, die Lichter und überhaupt alles. Nein, ich habe dir gesagt, wie furchtbar die Welt da draußen ist. Hier bist du sicher. Mutter, es gibt so viele aufregende Dinge, die ich entdecken kann. So viel zu lernen und zu sehen. Ich habe Nein gesagt, Rapunzel. Ich werde schon zurechtkommen. Ich bin jetzt groß genug. <lacht> Sieh dich doch an. Du bist unbeholfen und ich will nicht, dass die Leute dich ausnutzen. Bin ich nicht. Du wirst den Turm nie verlassen. Niemals. Ich bestimme das, weil ich dich liebe. Ich möchte aber einmal die Stadt sehen. Ich wünschte, jemand brächte mich dorthin. Ein bis zwei Jahre vergingen. Eines Tages ritt ein Prinz auf seinem Pferd durch den Wald und hörte jemanden singen. Als er den Turm näher kam, hielt er inne, um dem wunderbaren Lied zu lauschen. Es war Rapunzel, die sich die Zeit mit Singen mit ihrer süßen Stimme vertrieb. Der Prinz wollte zu ihr, fand jedoch keine Tür oder Treppe. Er ritt nach Hause zurück. Aber das Lied hat so sehr sein Herz berührt, dass er jeden Tag in den Wald zurückkehrte und Rapunzels Gesang lauschte. Eines Tages... Als er in der Nähe hinter einem Baum stand, sah er, wie die Hexe kam und sagte, Rapunzel, oh Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Rapunzel warf ihr Haar herunter und die Hexe kletterte daran zu ihr hinauf. Wow, wenn das die Leiter ist, um in den Turm zu kommen, werde ich mein Glück beim nächsten Mal versuchen. Und am nächsten Tag, kurz bevor es dunkel wurde, ging er zum Turm und rief, Rapunzel, oh Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Oh Rapunzel. Das Haar fiel hinunter und der Prinz kletterte daran hinauf. Zuerst war Rapunzel sehr verängstigt, weil sie noch nie einen Mann gesehen hatte. Wer bist du? Ich bin der Prinz. Wie bist du hierher gekommen? Der Prinz erzählte ihr, dass sein Herz von ihrem Gesang so sehr berührt wurde, dass er keine Ruhe finden konnte, bis er die Person sah, die so schön sang. Rapunzel hatte nun keine Angst mehr. Der Prinz war sehr angetan von ihrer Schönheit und fragte sie, Willst du mich heiraten und meine Frau werden? Rapunzel dachte darüber nach. Er sollte mich bekommen statt meiner Mutter und würde mich in die Stadt mitnehmen und die Welt zeigen. Sie sagte ja und nahm seine Hand. Aber ich weiß nicht, wie ich hier herunterkommen kann. Wenn ich mein Haar herunterlasse, Wie komme ich denn herunter? Gut, ich lasse mir etwas einfallen und komme morgen wieder, um dich zu holen. Als der Prinz den Turm wieder verließ, sah ihn die Hexe und wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Rapunzel, oh Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. <lacht> Wie kannst du es nur wagen, von hier zu fliehen? Ich habe dich ernährt und großgezogen. Wie kommst du dazu, mich zu betrügen? Dafür wirst du bezahlen. In ihrer Wut schnappte sich die Hexe Rapunzes Haar, nahm eine Schere und schnippschnapp schnapp schnitt sie ihr den Zopf ab. Sie war so unbarmherzig, dass sie Rapunzel weit weg in eine Wüste verbannte, um sie dort leiden zu lassen. Am nächsten Abend wartete die Hexe auf den Prinzen, und als der Prinz vor dem Turm stand, rief er, Rapunzel, oh Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Die boshafte Hexe ließ Rapunzels abgeschnittene goldene Haare hinunter. Der Prinz kletterte nichtsahnend hinauf, aber statt Rapunzel stand die Hexe mit oh. bösen Blick vor ihm. »Also, du kommst, um deinen Liebling Rapunzel zu treffen, aber das Vögelchen ist nicht mehr in seinem Nest. Vergiss sie, du wirst sie niemals wiedersehen.« Dann warf die Hexe den Prinz aus dem Turmfenster. Er fiel in die Dornen, stach sich beide Augen aus und war fortan blind. Ohne etwas sehen zu können, wanderte er durch den Wald. Er näherte sich von Wurzeln und Gras.« So verbrachte er mehrere Jahre. Irgendwann erreichte er die Wüste und hörte eine wunderbare Stimme, die ihm bekannt vorkam. Als er näher kam, sagte er, Rapunzel, bist du das? Rapunzel erkannte ihn wieder und fing sogleich an zu weinen. Zwei ihrer Tränen kullerten in seine Augen und plötzlich wurden sie klar und er konnte wieder sehen wie zuvor. Daraufhin kehrten die beiden wieder in sein Königreich zurück und wurden mit großer Freude begrüßt. Der König und die Königin waren sehr glücklich, ihren verlorenen Sohn wieder zu haben. Später wurde herausgefunden, dass sie das von der Hexe gestohlene Mädchen war. So konnte sie ihre wahren Eltern kennenlernen. Und sie trafen sich. Sie erzählten ihr, dass die Hexe gestorben sei und sie so glücklich sind, nach all den Jahren sie als so schöne Frau wiederzusehen. Der Prinz und Rapunzel entschieden sich zu heiraten. <lacht> Der König verkündete die Heirat mit einem großen Fest im Königreich. Überall war es hell erleuchtet mit Lichtern und der Freude. Es gab Musik und Tanz. Und so lebten sie bis ans Ende ihrer Tage.